Pois aí están, ele son Pereza, el esto é Lady Madrid. Temos 21 minutos e as obras 5 e cun pouquinho de retraso, pero non importa, se saben que estamos en directo agora. Temos no programa esa sección da que eu xes falei no comezo deste espazo, desta tarde, tarde de martes. E que eu comentaba que llamos a ter no programa, oxe pola tarde, a Xulio Pérez, que é un dos membros da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Que Xulio está así con unha cara moi rara, que non sei sé si se me escoitas, escoitasme Xulio. Si, sí, perfectamente. Si, sí, así aproveito para dar, por suposto, as boas tardes e a, a ben vida a este teu programa. Bueno, pois pues con Xulio imos a falar dun xogo, dun xoguete, creo que máis que un xogo, é un xoguete que me ten intrigada, porque imos a falar do muño de auga, non é así? Efectivamente. Porque hai varios eh, tipos de muños Hai os de vento Digo nos xoguetes Claro, lugar. nos de vento si sí que os temos todos un pouquiño máis sí, no, eso, Mesmo se venden nas feiras e nas festas no, E podense facer De papel así, Con papelinho sí. Esos serían muños de vento no? uh -huh. E despois é outro xogo tamén De, de sobremesa Que xa chama o muño E un, bueno, aquí temos unha variante eh, Entre outras eh, Que é o tres en raia Ah, que tamén é coñecido, moi coñecido sí, eh, Ti vas a internet e soles a EDS Como o muiño eh, Ben Sin embargo este un muiño de auga pois Temos o apelido muiño de auga uh -huh. É outra cousa Moi ben, bueno, pois por onde empezamos, Julio? Polo tipo de xogo, logo imos a presentación Se te parece, por onde queiras? Por onde queiras ti Polo tipo de xogo, por... Pois moi ben eh, bueno, Na Asociación Galega de Xogo Popular e Tradicional Eh, temos categorizados eh, mellor ou peor, entendemos que ben. Moi ben, moi ben. Eh, os xogos, non? Eh, este, o, os muiños de agua están eh, entre aqueles xogos eh, que están relacionados obviamente co, co contorno, coa natureza, non? Como non faltaría máis. Eh transformación da natureza, porque ao fin e ao cabo estamos transformando a aínda que mínimamente a natureza, non? Porque para Para que o muño seña muiño Ten que ser movido, accionado Fai falta enerxía esa enerxía aporta precisamente a agua ¿no? uh -huh. E eh, bueno, é un xogo que a diferencia de outros eh, É igual que outros tamén eh, Non é un xogo de competición É de... Para distraerse simplemente Para pasarlo ben Pero non hai competición ¿no? eh, Tampouco existen regras Ah, que bonito eso Tambén moitos xogos que non teñen regras, eh Sí, pero tamén hai moitos que sí. Moitos que sí. E bueno, pues no sí. programa este... imos descubrindo, estamos así a pre, <risas> máis ou menos. Este é un dos que, en principio, pues, non teñen unhas regras para, para xogar. ¿no? Cada unha faia un miño pois, pues, como quere, como lle peta. Iso sí, bueno, ten unha serie de, de condicionantes, digamos, físicos. ¿eh? Da, do que é física. Física con mayúsculas. ¿no? E eh, hai nada máis. Respetando unha serie de normas eh, físicas, pois, pues, non ten problemas. Bueno, tenes que decirnos como é, porque eu estou pensando un xoguete, pero pero como é o primeiro, Por, porque os que non temos nin idea Bueno, pois eh, espero, parece unha cousa complicado non? plasmar Eh, bueno, lograr poñer na mente de, de outra persoa algo que físicamente un está vendo, non? E gustou un no vendo, pero claro, se nunca coviches a ver, a ver se si lo logro. moitos dos ointes non o viro nunca. Tambén, probablemente, nunca o viro, non? Esto é radio, Xulio, esto <risas> xa, xa. é, radio. é así. <risas> A diferencia que temos nos nas aulas, non? Que sempre temos un cañón de proxección ou, ou un encerado para dibuixar cousas. Claro. Eh, bueno, pois isto trátase de hai xente que seguramente que o queñece un rodicio dun muiño non? un o, o que pasa é que en vez de xirar eh, verticalmente sobre un eixo vertical como fai o rodicio dun muiño pois pues este xira horizontalmente é dicir, eh, consta dun eixo eh, que leva na súa parte central unha serie de, de puxas, xamanse ou de aspas eh, eh, dispostas perpendicularmente ao eixo e que fan en sí unha roda non? Uh -huh. sobre que o petará a agua cando cai sobre elas, fai Xirar o eixo, un novo eixo. Né? E o eixo, para que se pode mover, obviamente, pois ten que levar un par de, eh, de gallas aos lados sobre os que apoiarse. Senón non, non podría xirar. E todo é todo, un, non ten máis complicación que eso. Entón a hoga ten que vir, digamos, de arriba. Efectivamente. Bueno, podemos comentar variantes despois, pero xeralmente eh, ven de arriba, efectivamente. Vale, para que esas piñas ou como xanachestí uh -huh. entren en movimento. Efectivamente. Uh -huh que en principio parece moi sinxelo, pero agora veremos que supoño que non é tan doado. non bueno, no, é complicado se vais collendo traganillo a dous ou tres, despois non hai complicación, non? No. Pero bueno, é divertido sempre facelo. Eh, uh, é por contacto co natureza, non? En cada sitio vo pois, sempre é algo diferente. Entonces, bueno, hai adaptarse aos condicionantes locais que pode existir. Locais quero decir, de aquí e onde estás ti pois pode haber unhas, unhas variacións, non? En canto caudal de auga, ou cuestións de ou unha caída máis grande ou máis bonita, costes así, non? Pero por que dis natureza se si supoño que se pode xogar, pois o mellor nun grifo? Obviamente. Nunha no, casa. Nós sabedes cando vamos por aí, eh, vamos... Nun lavadoiro pequeno, nun, nun, non fai falta estar na natureza, non? Sí, bueno, pero perde un encanto, eh? Non é o mesmo facelo fora, no exterior, aproveitando o recurso natural auga, sin modificar apenas a ter que modifiálo pois aproveitando a estrutura dun grifodígoxe que nos, por exemplo cada vamos a algún colexo e levamos o, o muiño como parte da, dun dos xogos temos que levar un bidón de auga un bidón de plástico de 25 litros que ten na súa parte inferior unha villa. Claro. entonces abrimos a villa, poñémola en alto e cai sobre o, o muiño e, e fai no mover claro. Bueno, pero estéticamente non, non é logrado. Obviamente, bueno, podemos verlo no interior de un edificio. Non? Claro, pero que na natureza é difícil, é fácil atopar un regato, pero é complicado atopar a uga que caía vertical, non? Non, non. Eh, claro... Eh, Unha fonte teria que ser natural. E que mesmo podían ser fontes tamén, claro. Mesmo podían ser fontes. O que pasa que as fontes tiñan outros usos no, no seu momento, non? Eh, entonces o o, o dos dos rapazs jogando ali pois pues, ser. Sí, sobre todo se si estaban de agotío y... e eh, claro. Eh, entonces aproveitábase máis ben outro tipo de, de caídas, non, de, de auga que produciran enerxía. Entonces un pequeno recuncho dun rego a calquera que tuvera unha que sobrara auga, por exemplo, ¿no? para outros usos, un rego ou outra outro uso. Eh, e entón desviábase para unha zona de donde ver a caída accionaba un uiño O mesmo nun rego sempre hai as ramas non? Que, que quedan atrancadas con follas crean un pequeno ah, remanso sí. de auga eh, e despois eh, borda auga por encima desa pequena presa en miniatura eh, eh, e sirve para accionar un uiño e que iso non fe falta moita cousa non? e aparte tamén non necesariamente caía, cando non había outro outra posibilidade non tiña por que caír a auga desde unha zona superior, senón que colocaba o seu miño de tal xeito que as puxas ou aspas uh -huh. eh, foran acionadas por rego a pasar pola parte inferior da roda. Non? Uh -huh. Por eso antes falabas, bueno, logo sí. veremos variantes. Sí. Bueno, imos con algo que do que máis me gusta, porque estou descubrindo moitas cousas. A orixe deste xogo. Pois... Pues, um cando se pón a investigar na orixe, a verdade é que resulta case do máis emocionante. Digo al xeito que, xa o comentaremos tamén probablemente despois, pero eh, o xogar en si sí é moi divertido, seguro que é moi divertido, eh, pero tamén é tan o máis divertido facer o propio xoguete, non? que é unha das ventaxas que ten dos xogos populares ou tradicionais. Eh, neste caso, um, para nós, xa, de, desde a madurez, digamos, E ir a bucear na historia non? De, destos trebellos dos do xogos pois, resulta algo moi, pero que moi eh, mm, reconfortante non? problema pois, é difícil atopar algo concreto eh, sobre a historia dun xogo concreto moi difícil raramente hai recollida información neste sentido entón eh, que podemos dizer ao respecto no, do muño de auga Pois, seguramente, o mesmo que podemos ir para outros moitos xogos populares e tradicionais, que a súa orixe perdese na noite dos tempos. <ríe> <ríe> Entonces... E, además, que me vas a decir que non ten unha orixe, digamos, práctica como o tema dos zancos, que sí que tivo unha orixe moi práctica, ¿no? que supoño coñecerás tamén a orixe dos zancos, sí. pero que desvelou aquí Paco Veiga, non sei se foi Paco, se si foi... Non, non foi Paco, creo que foi Celtia, bueno, algún compañeiro que desvelou... O Charlie... Aquí... No, no no. creo que foi Celia que desvelou a orixe dos ah, tancos. E sí. entón claro, efectivamente vinlleu, pero no momento, eh? <coughs> Unha practicidade tremenda, pero <coughs> perdón, pero a practicidade na orixe deste deste trevello, eh? si sí, tá vera ten, é temos que eh, rebuscar na historia, non? Entonces, hm mm e presentalo como algo posible, non? Ou algo probable, porque mh, o que non temos é constancia de que realmente fose así, non? Pero como en xeral, eh, para moitos xogos, eso que xe decía, que se perde a noito dos tempos, vámonos a noito dos tempos, hai que ir a, a bucear aí, non? entonces entón, eh, que orixen temos? É un mismo que buscar a orixe dos muiños, por exemplo, non? Dos muiños de, de auga, xa dos... Eh, para moer, para moer gran, non? ise te unha funcionalidade concreta, igual que tamén este para como divertimento, non? O outro non era unha finalidade de, de para moer gran. E onde está o historiador Moinos? Eh. Entón, bueno, pois resulta que buceando, e buceando na información, pois atopaste que un que por exemplo no, durante o mundo romano, a lopo século 1, aproximadamente antes de Cristo, eh, Brit, eh, Vitubrio, non, perdón, Vitubrio Eh, que foi unha especie de, de arquitecto de enxeñeiro de, de x césar eh, pois se fixo unha descripción pero moi pero que moi exhaustiva do de que eran os mecanismos as rodas hidráulicas non é dicir, rodas accionadas poruga e eh, que tiñan eh, eh, en totas finalidades muer para a, a tritación de gran de trigo na naquela época porque uh -huh. millo veu a a polo 1700 algo non de américa eh, entonces... Mm, A orixe do xogo, onde está? Está no século I antes de Cristo ou está no século I despois de Cristo tres, ou no III ou no VII? Supoño que será bastante complicado. Bueno, claro, é complicado. E tampouco tedes que atinar tanto. Claro, pero a cuestión está en que eh, o xogo no seu momento mmm, practicado polos rapaces uh -huh. xogaban, pero non son xogos en moitísimos casos, que estaban facendo? Imitando o traballo dos que faríamos adultos, non? Entón, por suposto, imitaban o traballo que faerían os seus pais ou que virían eh, cando iban cos seus pais ao muño a moer gran uh -huh. entón o mecanismo sincero é probablemente o que máis chama atención é o do o dice, non? É unha transformación de iso que estudiamos hoxe en día no, nos centros de ensino a transformación de enerxía non transformada de enerxía cinética ou enerxía, enerxía cinética da auga non tipo de enerxía cinética para moer o gran unha transformación enerxética. Hoxe en día nosos libros de ciencias poñémoslle unha parafernalia de nomes complicados, de fórmulas físicas sí. máis ou menos sofisticadas, non? Pois no seu momento po pois, seguro que se aprendían pois fórmulas, non fórmulas, non obviamente, pero si eh, xeitos de resolver problemas. E, e eu o que aprendían? De igual xeito que, que os nosos fillos hoxe os nenos de hoxe en día están xogando moitísimo co Probablemente de invasía, en moitos casos, sí, pero falle falta, porque vai ser o seu futuro. Uh -huh, uh -huh. Entón, no é o momento, por pues, seguramente xa no século antes de Cristo, os nenos daquela época tamén se xogaban con trebellos hidráulicos, é dicir, con miños de agua, seguro. E sempre por copia, por imitación. Sí, eh, é lei da vida, non? Do que facía. Pero, eh, digamos que eh, o mundo do xogo, isto supoño que comandrían xa outros compañeros meus, eh, non é unha cuestión solamente da, da especie humana, non? Os animais, bueno, nos tamén somos animais Racionais, supostamente Claro, pero tamén xogan moito Xo, Os animais xogan moito, moitísimo decir, eh, A veces non se poden ver Pero hoxe cos documentais que na televisión Si que non se dá igual ver Unha, unhos sobre raposos todo... pequenos Ou unhos parrulos Ou, eh, ou sí, unhos leóns Se si falamos o... de elementos, sobre todo os primates xogan Con moitos elementos moitísimo, moitísimo. Alguns mamíferos tamén mariños xogan Con moitos elementos que movin, incluso transforman e uh -huh. cousas así. E nos non podemos tamén sustraernos a esa realidade que está aí. Uh -huh. Evidente. Bueno, eh, para non irnos do xogo, porque a mín o do tema dos animais gustame moito, pero para non irnos agora cos outros animais, elementos que se utilicen para xogar? Bueno, pois eh, os xogos populares non tiñan moitas complicacións realmente, e o domínio en concreto non as ten. Eh, precisamos eh, un rodicio deixo eh, horizontal. Eh, sobre que, o, que se dispón que dixía antes xa unhas pullas ou álaves eh, e, e logo un par de gallas laterais eh, nos extremos do eixo para suxetálo e permitirle que xire eh? e por suposto outro, outro elemento que precisamos auga, sin auga e hidráulico mecanismo eh? e, en algúns casos para conducir auga precisamos eh, un elemento de condución unha tella, por exemplo podía ser unha tella Podía ser un cacho de madeira que tuvera forma acanalada ou senón acondicionar un pouco o rego para que poidera, pois, eso, conducir a auga mm, de forma máis ou menos bulminosa algo máis concentrado para que incidira ou para que caera sobre as pullas e as poidera accionar. Canto máis concentrado caer o chorro de auga, máis enerxía, xa portaba e, tanto máis veloz se movía o, o moinho. Sim. Uh -huh. E iso non ten que ir, estou pensando, non ten que ir su xeito porque senón como se agarra? Cun pao, non? Ah, bueno, perdón, o as... sí, o, os laterais, de, dixen antes do, do eixo van eh, sobre unhas gallas pero as gallas, que son as gallas? Son os paus eh, que se clavan no chan eh, se si a superficie o sol permite, claro se si non o permite, pois pues, tens que o con pedras ou con algo de xeito que van dispostos verticalmente eh, no extremo superior Que, pois levan unha galla Para poder asentar o que O que é o eixo horizontal Chindo, este, uh -huh. sí, sí, sí. Disculpa se si non o comenté antes ou Non, non, no, porque estaba pensando Estaba o, mm, visualizando agora mesmo Dizía, pero isto hai que susetar Susetalo dal buxeto, cun cordelinho Non, cunha... non, no, vai apoiado sobre dúas no. Estaturas verticais asantadas no xan Son as gallas, ¿eh? que podían ir clavadas Ou se si non poden ser clavadas Pois pues, ter que Eh, suxet mantelas verticais cunhas pedras no? unhas pedras ou bueno, outro elemento pero que suetarlas verticalmente e un rapaz sería capaz de conseguir os elementos e facelo en todo absolutamente todo absolutamente todo eh, madeira porque isto que leva madeira elementos, os elementos constructivos son madeira para construir un moño en si sí mesmo eh, unha navalla para poder labrar na madeira Porque non son madeiriñas, claro os, os soportes, si que os podes atopar Si tes moita sorte mm. Na natureza xa feitos Si, sí, xa xa atopar feitos eh? sí. Con algo de sorte Non, non, non eso hai dabondo. Gallas, hai moitas Pero logo, bueno, <risas> eso si sí, os, os, os, os, os, os, os, como se chama os, As peciñas esas, tes que facelas As puyas, as puyas, si E sí. todas un poquinho máis ou menos iguais Si, sí, máis no, menos ter igual termaña sí. para ilas labrando eh, Mira, mm, bueno Procurabas acoller sempre madeiras que foran fáciles de traballar non eh, eh, Que madeiras? Pois pues, por exemplo a madeira de salgueiro decir, Un neno que vivise no rural Ahora non vive moita xente no rural E os que viven no rural Non saben o que é un salgueiro Digo che que non No, bueno, hai algúns que sí ¿eh? Algúnas tamén eh? Pero Suyo. xa hai xa poca xente ¿no? Entón, bueno, non sei como Eu son profes de ciencias naturais E a veces bueno A culpa non é dos rapaces que non sepan Que non conhecen as árbores Moitas plantas, non solamente as árbores ¿no? A culpa non é bueno, dos pais tamén Pero dos profes tamén, por suposto uh -huh. Eh, bueno, isto non estou reconsiderando a cuestión estamos saindo máis veces por aí afora porque, que non sei. é unha boa idea, eh? porque a min digo así, en, como anéidota cando era pequena, eu si sabía isto é un castiñeiro, isto é un cereixo isto é un tal, isto é un cual, por velos e por estar na aldea e por, por mirar non. pero moitos rapaces non diferenciaban sobre todo nenos de cidade non sabían, isto é un carballo pois non sei o nome ou isto é, pois non sei, un nogal unha nogueira, pois non sei o nome Home, sabía catros, catro máis, que sabemos sí. todos Pero hai nenos que nin eses catro eh? sí, Ven ano Nogueira e non saben que unha Nogueira eh, Oxe, probablemente, pois, pues, boten moito tempo Entro que metemos os profesores Para que traballen en casa, para que estudien E entro E o... logo o Facebook e o Twitter e o... Efectivamente, de, claro, e con esas cousas, bueno, pois pues, o tempo disponible uh -huh. é pouco, non? Entón, bueno, ou sabemos controlar moi moito, eh, hai tamén unha labor importante dos pais, ou senón eh, eso escapa, xe, lóxicamente que se escapa, non? Uh -huh. E é unha pena, non? É unha pena. Eu, pero eu tamén xa digo, eh? Eu que sei de biología, bueno, devo parte aos estudios universitários que cursei, pero eu penso que en gran parte porque son de aldea, non? Eh? a claro, porque son cousas que se te quedan. Si. Sí. Ves unha folla dun carballo e sabes que é unha folla dun carballo, sí, sí, sí. pero, pero hai xente que Eu use... eu si, bueno, si para a, a carreira que fixen, pois pues, falando onde seguiría o que un freixo dun salgueiro, dixese claro, eh? Non bueno, eu aí tampouco, porque é un pouco difícil, pero en fin, hai cousas así eh, moi fáciles. Bueno, estamos nos, nos elementos para facelo. Entón, eh, madeira, unha navalla para labrar, uh -huh. que máis? Eh, entón madeira eh, esencialmente eh, madeiras que sean blandas, é dicir non é o mesmo coñer carballo ou coñer toxo, por exemplo, que é unha madeira non é que sea complicada de labrar pero é bastante dura uh -huh. ou coñer salgueiro, o salgueiro é moi fácil de labrar de, de labrar non? Eh, ten boca densidade, pesa pouco bueno, é cómoda, non? moi cómoda entón, bueno, o salgueiro, aparte que é dereito E outra, ten... Eh, que chamamos en de reproducción vegetativa É dicir, que ti córtalo eh, O ano que ven, de cortaches anche 3, 4, 5 eh, Está ben tamén pensar neso Claro, Está é dicir, ben. estamos facendo incluso unha labor ecolóxica que se xa, xa, non? De poda De poda, efectivamente E, y, bueno, as barras que, que bota son moi dereitas Entón, para isto son ideais eh? Pero, bueno, non é a única madeira da que se poden facer, non? Uh -huh. Eu recordo de pequeno debe de empregar esta madeira bueno, por, por a súa comodidade e a súa facilidade para traballar. non E é habitual que os rapaces garden o muño ou partes do muño dun día para outro? Ou que pasa con ese muño cando remata o tempo de xogo? Deixase ali ou... Eh, bueno, hoxendía pues, probablemente se leve para casa. Claro. Eh? No seu tempo... Eh onde se facía? Bueno, obviamente a beira dos regatos, tamén nas fontes, pero aí había que escapar un pouco porque había conflito de competencias, ¿no? de uso por augas, aquelas. <ríe> Entonces, eh, si permanecía dun día para outro ou máis aínda, non? Ou máis eh, era tanto divertimento ou máis construílo que, que porque xogar, bueno, unha vez que pouse en funcionamento, É cuestión de facer máis, incluso A ver se o outro que pose a 5 metros Que tens outra derivación de auga E se move quizá máis veloz que o outro non? Ah, bueno, perdón Mira, entre os elementos, a veces Incluso, se, que a máis é moi bonito eh, bueno, Bonito non, é que é maravilloso eh, Está un feito con, con pullas Ou álabes Son de, de, das escamas das, das piñas Dos piñeiros dos mm, mm, mm. Estéticamente é unha preciosidade Parecese moitísimo, ademais, a un rodicio dos típicos de eixo vertical dos muiños de, de muer gran. Non? Dos típicos. Eh, eso, bueno, xa están as puñas feitas. Eh? É verdad? Sí. sí. Labradinhas, lisinhas... Eh, perfectas. Problema, pois dá bastante máis problemas co outro. Para introducir, para facer esas puñas, eh, facerle, sacarle nun dos extremos, eh? hai que aguzalas, non? Poñelas en, en eh, tipo folla... Eh, para poder introducirlas no eixe, non? Unha ranura que se pratica no eixe ya son bueno, bastante complicadinho pero, bueno, estéticamente despós é unha precisidade e desde o punto de vista funcional tamén porque funciona vai a ver bastante máis velocidade que o elaborado con outro tipo de, de elemento no? uh -huh. eh, Bueno, xa falamos un pouco da mecánica do xogo porque entendo que non hai norma que, que está en, en gozar facendo Que podes poñer o que ti estás apuntando Un máis arriba, outro máis abaixo Ir vendo como funcionan e tal Pero mm, esa sería realmente a descripción da mecánica do xogo Si, sí, sí, efectivamente Porque non ten así como moita... No, no, non por ten eso ningún... decías que non, hai, que non hai puntos que se consiguen nin, Non hai normas como outros xogos non, Que están non. con reglas así máis estabilcidas A mecánica sería unha parte da mecánica Do que hoxe entendemos por mecánica física sí, sí, sí. Isto é que ti si e deixa esquecer unha masa de neste caso de auga, estás transformando unha enerxía hidráulica nunha enerxía en movimento, que lle chamamos enerxía cinética. Nos quedámonos aí a nivel de xogo, pero a maiores, nunha central hidroeléctrica, nunha minicentral ou nunha maxi central, que é o que se fai, aproveitar esa rotación dun eixo que vai acoplado a un alternador e produce electricidade electricidade, é dicir, estás transformando en hidráulica, en elxía cinética e a esta vez en elxía eléctrica física pura e dura uh -huh. eh, hai moitos xogos que teñen eh, un momento, incluso unha estación do ano eh, marcada para xogar, ¿no? incluso hai refráns que se asocian con ese xogos y tal. non sei se si o muiño ten algún momento especial ou se pode, supoño que se poderá por lo menos facer en calquer época, non? Sí, obviamente, non é podes fazer cualquier época, pero a época máis existente é cando, cando máis agua hai, é cando máis agua hai e, e, durante o outono, e, durante o inverno. Entón, bueno, pues, eran as épocas do ano pois idóneas para, para facer os moinos, ¿no? pero repito que podes facer menos no branco. Para que no branxa sabemos que achican moitos manantiais de auga E entón hai eh, regatos que secan Ou que levan moi pouco caudal Ou co aproveitamento para regadío Pois eh, xe é máis eh, exhaustivo E portanto tínen poder derivar auga para, Ou sustraer auga dun rego Para xogar Porque ten hai outras preferencias primeiro E uh -huh. o xogo, ao fin e cabo Sempre se entendeu como algo eh, É moi importante tamén para No mundo rural como complementario De, de outras secundario, actividades É sí. total... complementario en todo caso Claro. Y, bueno, claro Estaba pensando se si é de interior ou de exterior Pero xa me contestaste Cando estades apurados Ten que ser de interior sí. Ou se o rapaz estaba moi aburrido Claro, como daquelas non había Oga corrente na casa Tampouco podía ir ao baño E facer o que poderia faceros un rapaz Abro eh... yo o grifo Porque non hai grifo para abrir monomando Tal e cual Non había esa posibilidade eh? uh -huh. Era case sempre un xogo de exterior, de exterior. Claro E as cidades Por supongo... a parte, eu penso que a todo mundo lle gustou, eh, segui gustando rapazes, a rapaz, e saí da casa, non? E os maiores? A todo mundo. Claro. Non só a rapaz, a todo mundo. Entón, desculpa, vou facer un moinho, pois, saís da casa. Eh? Se non facelo casa non ten, ten gracia, pero non ten tanta, certamente. Sí, e as cidades contame, porque isto é un pouco complicado de facer. Nas idades, sí. Mm -hmm. Obviamente, non? Facerlo na casa perde encanto, xa sabemos, non? Non, eu non xe decía cidades, decía idades Ah, idades, ah, non pensei que decían as cidades Porque tamén se pode dicir algo das cidades Pois non? dime, dime, sí, claro eh, Recórdo-me de, de O trevello que se decía antes A maiores, claro, actualmente Pois que temos, xe vamos a unha cidade ali na praza, en que praza foi? No eh, toural en Santiago mm -hmm. eh, Alite de esos catro caños Efectivamente mm, bueno, pero, dos, de de, con, Non había que apoyar Para que pegara o chorro dao E aparte de que aquele é un chorro tremendo Claro, sería idóneo non Pero iso tens que facer un muño dun, dun tamaño considerable Si, sí, pero o problema era Onde é apoyar o eixo Claro, esa unha, pero luego que teríais que tener un muño dun sí, tamaño no, no chorro no, no, xa no, no, e potente Non, eh? non, no, eso non te es problema Ainda que sea cun pequeno, cun pequeno, iso non hai problema Porque, bueno, moveríese a moita máis velocidade eh? Pero aplástase tamén cun chorro no, moi potente no, Non, non, non no, ¿No? no, Se si está ben construído non ten problema de ningún tipo para no. uh -huh. bueno, por non salir chegamos a poñelo Pero o bitón de agua de 25 litros na, na parede da fonte no, eh? no muro da fonte e eh? o, o muño puixemos a la baixo en dúas botellas de, de plástico de auga cheas d'area, clavamos ali as, uh, os estoques as, as gallas, non? verticalmente, e ali expuxemos o, o rodicio cueixo horizontal e abrimos o grifo e ali funcionou pois, hasta que se acabou a auga, volvemos a lancher e así estuvo funcionando toda a mañan idades, si sí, eh, máis ou menos eh, seto e tanos porque claro, hai que ter unha certa destreza ca canavalla Claro. Algún corte sempre levas, pero bueno, a base de levar un meados. Si é na confianza tamén da Nai, porque o sin día con sete anos xa se tería des problemas, para que a Nai lle deixara unha navalla. Si, sí, un eh, meniño de sete anos que non tería nin idea. Si, sí, bueno, nos momentos chegabas en entre sesades, esas, non 7, 8 anos, eh 12, anos, non? Pero había xente maior, sen adulta que seguía Non estaba restringidos os restringidos lamente mundo dos nenos, eh? Tamén a xente maior. E máis, eu ainda vouse por aí, ainda poño algún, eu son dunha zona rural da Ladourense, dunha aldea do ourense. e Ainda seguo colocando moños, porque gustáme velo. Eu, volo, volo entre 15 días ou dun mes, o mí está está funcionando. E vou para alí, está funcionando o moño, non? Ola. E para este a facelo ou lévalo xa feito da casa? Non, non, paro me a facelo. Parma. E canto tempo tardas en facer un muño? Xa teño certas destrezas, non? pero Supoño, pero bueno, imagina unha persona como a min que non ten nin idea Bueno, pois tú, ou mellor media hora en facer un muño Estou segura de que me leva moito máis, pero... Non, bueno, non, así que... Tambén fai falta un profesor que che... no con un proceso guiado, porque non estamos feito claro. en algún taller Estamos feito en talleres, eh, no gran, esencialmente E con xente que non ten ningún tipo de destreza na, na construcción de, de xogos deste tipo en media hora e, telo listo non, non, non ten moita complicación hai que traballar, bueno, pero iso hai que ver como se corta a ganaballa non é o mesmo eh? cortar de cara, de cara un que cortar de cara fora bueno, hai que ter certas estretas pero bueno, eu penso que asesorado non se leva máis de media hora, non debía leválo como dirá el salgueiro que ablanda se con toxo é máis dura, entón é máis complicado e logo, claro tempo de xogar pode ser infinito Pode ser non está marcado, porque podes non. estar xogando 10 minutos, un cuarto de hora e ir a dar unha volta e volver a ver se si sigue Supoño que aí non hai un tempo marcado para non, xogar por non? É máis mesmo, para facelo que para... Mesmo pode quedar un pasmado mirar para o miño E incluso pensar en outras cousas e si estar un miñalí e ti tamén pensar un miño en outras cousas O facer como fastid rapa, e, Vas, e volves os 15 días a ver se si está Que eso sí que é duración Ese, de xogo Bueno, e eu eh, teño curiosidade por saber se si un xogo de nenos ou de nenas, porque hai algúns xogos que si sí son, están bastante diferenciados. Este non teria que ser un xogo de nenos ou un xogo de nenas, non, non tiña por que serlo, sexista, non? Pero, sin embargo, no bueno, momento da historia que se le observaba de que con este xogo xogaban esencialmente nenos, realmente se vían nenas xogando con un uño de agua, non? Entón, ainda que non nos guste dicilo, pero é un xogo de nenos. Eh, digo porque non queda políticamente correcto, no, pero, bueno, a mí, pero a, a mí, xogo... certamente mira, se correcto e incorrecto, non, bah, non, Bueno, pero é un xogo, é un xogo, pues, é un sí, machista, bueno. un xogo de nenos, de bueno, sí, na, na súa historia si sí, máis os nenos que as nenas, non? Ne, un pouco, mí, pode ser un pouco rara a cuestión, non? Pois si, sí, bueno, porque quen íboa miño tamén tamén iban mulleros ou múiño, muller, non? Levar o, o grau. Sí, pero quen andaba con navallas? Mais fora, podando... Claro, os, os nenos ia... andaba con navallas. Claro, mais que as nenas, supón. Porque andaban os homes con navallas. Claro. Ora, por ir ao múiño, tamén iban mulleres, non? Bastante menos que homes non? Pero si. Sí. Mulleiros eran exencelamente homens, tamén había mulleres. Eh, entón, bueno, pois... Pues, eh, sí. O sexo masculino xogaba máis cos múiños que o sexo femenino. Hoxendía, eu penso que está aberto a ambos os dous sexos. Claro, pero porque hoxendía... Non ocorre que os nenos, eu eh, non sei se conhecedes algún neno na asociación, que xogue de xeito natural a facer un muño de auga. Mm, eso ten que verlo, senón si non ve, é difícil. Eh, porque tanto xogaban os nenos con, con, con trabello como os muños, porque vean os seus pais que iban o muiño a levar grau para moer para facer pan. Mm. De, de millo xa nos últimos bueno, digo, os últimos tempos a partir do século mm. daza sete, non máis ou menos non? E, e antes eh, con outro tipo de grau, é dicir, de centeo eh, ou trigo entonces é cando observando esa a maquinaria hidráulica dun muiño, pois pues, cando os nenos pues, eh, se entusiasmaban con esa visión e eh, intentaban plasmarlo de algún xeito, cun xogo, cun este trebello non? <coughs> obviamente, así non o ves Eu penso que é igual que hoxendía, se si, se si, si poñemos uns ordenadores, gustaba máis a mellor computadores. Uh -huh. eh, e un neno non sabe de que vaía a cuestión, nin ten coñecemento a través dos compañeiros, porque tampouco teño coñecementos dos computadores, raramente os usaría en para que quería. No, uh -huh. Non lle chama atención. É lógico. Bueno, Julio, que máis nos pode quedar por contar deste magnífico trevello que nos trouxestes hoxe. Non sei se este cais pois eh animará xente. Uh -huh. Digo, esencialmente a país. Tíos, primos e demais familia, avós, eh? Que terán moito tempo libre si, se... sí, mm, supoño. Para poder bueno, facelo, non? Tempo libre. Os avós traballan moito tamén, eh? claro, Bueno, tamén. pero mm, hai moito moita persoa maior, eu teño cunha tertulia de maiores dos maiores de Melide e teñen moito tempo libre que o mellor están, pois. Non quero decir papando, pero en fin, eh, que están o millor pois, moi ociosos sentados nun banco e poderían estar facendo un muiño con un enolado... Claro, a cuestión ensinando... serían poñer en contacto os nenos con esa xente. Tamén. E mesmo nas casas, eh? porque a veces eh, conexión netos a vos non... Non é que seña difícil, moito menos non, pero eh, está moi desligada, non non sabe se non no sabente por min, con outros compañeiros, de mandarlle traballos aos rapaces para casa, pero co ánimo es proceso de que lle pregunten os avós para que falen con eles. E este por por ter un dos elementos importante do xogo popular como para re, eh, retomar ese fío, falar con eles e que, que, que lle expliquen, porque os avós seguro que saben todos do que estou falando, non? E os pais, pois a Megría tamén seguro. Eh, entonces, bueno, está aí. Eso eu pediría son Dicir, deixar, a televisión está ben vela, por suposto Estamos no mundo da, dos medios de comunicación non? Eh, Pero seguramente Cá hay que limitar seguramente Temos un exceso de, las de televisión dos nenos Buscad un oquinho a semana eh, Para que poidan xogar Non só con oiño, senón con outros eh, xogos populares Unha, porque interesante Vai ser interesantísimo para a educación dun neno ou nena non E outra, porque ao mesmo tempo A eh, contribuimos a que se recupere pois un xogo tradicional, que non se perda algo na memoria dos tempos. Non? Uh -huh. Bueno, pues gustoume moito ese final. Entón, eh, só so me queda dar xas gracias, Xulio Pérez, membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Moitísimas gracias, de verdad, por estar aquí, polo teu tempo, polo teu interés e por descubrirnos a moitos pois este trevello tan bonito que o millor, con tempo, poñémonos e facémolo. Eh? Pois ánimo. En todo caso, moitísimas grazas a vós, moitísimas grazas a Radamelide por eh, poñer isto eh, nas ondas, poñer isto na, na atmosfera, no vento, por aí, eh, e que to, todo mundo poida escoitalo e que se animen eh, de verdade a, a poñer eh, en práctica pois os xogos que les eh, coñecen, porque coñecen seguro que é moitos ademais. Moitísimas grazas a vos. boas tardes. Gracias,